Damer och herrar, Välkomna till Good Luck fan avsnitt nummer sex. Med mig som vanligt har jag, eller låt, låt, låt mig börja om från början Jag heter Marcus Persson och med mig idag har jag som vanligt Kristoffer Anlin, hej hej Tjena Och som gäst idag har vi en ståtlig herre, en mustig man, en britschätande, champistrickande hjälte, Daniel Vresle. välkommen vilket inte då, det var ju nästan bättre än jag själv hade, det som jag hade gett det manus liksom, det var ju faktiskt inte. Goda afton! Goda afton! Du, vem är du då för de som inte vet? Ja, vem är jag? Nej, ja, jag är en rätt mustig man mm -hmm. som började starta en podcast för ja vad är det nu fyra år sedan kanske. Och sen, ja, jag spelade gammal spelmusik i den från klassiska plattformar, NES 64, Amiga. Uh, på den vägen är det. Nu för tiden spelar jag mest spel på Twitch och uh, ja, lyssnar på gammal musik. Ja. Typ. <haha> oh, awesome. Och den här podden heter bittar till, till kaffet. Det heter den, eller bittar till kaffet. Man får kalla det vad man vill där. Ja. Oh, jag uh, säger bittare i alla fall. Det går bra. det <haha> uh, Är du själv i den här podden eller? Ja, det är jag som. Det, det är min grej, men jag har ju alltid några Jag har ett gäng hantlangare som jag brukar plocka av en pool av kompisar som är med. och Vissa är väl med mer än andra Och mm. ibland Men ja, det är som du har ju din sidekick här Japp, Japp. Uh, Japp. <laughs> <laughs> Så vet inte om Men du är väl med varje avsnitt kanske så än det än så kanske... länge i alla fall ja. <laughs> Så det kanske är lite annorlunda men, men det är bra att ha en pool av kompisar att ta av faktiskt, Så man får lite För jag körde ju själv i början Men ja, det är alltid kul att få lite andra människors input Och det blir lite bättre flow är det, tyckte jag. Så det, det brukar vara så att vi är ett gäng nu för det. Men det känns som att bitar till kaffet har växt på sistone. Eller ja, från början var det som bara en podd eller bara bara. Men nu är det som sagt Twitch och, eh, och Youtube. Och att du speedrunnar och håller på också. Så... Nu är det ett nöjesimperium med ordet att leta efter. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej men det är alltså vi gjorde ju... Jag har alltid velat branch ut lite för att visst en musik om spelmusik är ju intressant. Nu har jag ju gjort 28 avsnitt tror jag och jag har ju spelat väldigt många av de låtarna jag ville spela när jag började podcasten. Mm. Uh, och jag kände väl att det kanske är dags att... Det är så mycket annat man kan prata om. Tre kronor, rederiet, <laughs> gamla melodifestivaler. Men där... Man ska inte låsa in sig allt för mycket hörn så att nu är det som sagt mer än podcast. Nu är det lite allt möjligt. Mm. Och nu, bara för någon dag sedan här, så var det ju ingen går hem då ni spelade Moonstone. Ja, det, så, ja. ja precis. Ingen går hem är ju ett segment vi har där vi. Ja, det var det låter. Vi väljer ett spel och sen får ingen gå hem förrän spelet är avklarat. Och det streamas på Twitch då. Mm. Och ja, hittills har det ingen gått hem eller på scenen, men vi har klarat alla spel som vi har gett oss in på. Men Henrik Vershon, ju. Ja, han hade en familjemiddag, men Aha. som sagt. Ingen av nyckelspelarna gick hem den dagen Han bara, måste bara lägga in där, han förstörde mest i Moonstone För han ville bara döda medspelande Okej okay. <laughs> Vilket är den suboptimala strategin när man ska klara spelet Så att, Han gick hem, han tog en förlaget och gick hem Vad tyckte du om Moonstone nu, då? nu när du har kört det? Ja, alltså det är ju ett fantastiskt roligt spel Att spela en gång Men det har ju nästan ingen replayability måste jag säga mm. Det är fruktansvärt blodigt Och det är kul Uh, ja, jag minns jag har också spelat Moonstone när jag var yngre <laughs> Och jag vill minnas, ja, gore, det Blodet det var ja, det man... man vill ju se alla dödsanimationer en gång Och uh, så är det ju väldigt svårt också alltså Det är ju det är ett gammalt härligt spel, det har ju den här svårighetsgraden som spel hade då. Så att, Men när man väl kommit på de här billiga knepen och lärt sig styra gubbarna Så är det ett ganska kort spel egentligen uh. Men uh, absolut, uh, alla börjar spela det någon gång i sitt liv <laughs> Har du, någon, eh, har du spelat det Krika? Nej, aldrig. Har du spelat något Amiga-spel? Amiga, ja. Herregud. <laughs> <laughs> Är det på den nivån? Ja, <laughs> ah, shit. Det var, det var, tack för mig, det var sista <laughs> Eh, jo, eh, en del Amiga-spelade jag hade en Amiga 500 när jag var liten ja, men Kanske måste... det var en 600 för mig. lite osäker aj, aj, aj, den tuntiga versionen Jaha, Aston och 500 Ja, det var nog det, va? <laughs> Men inte Moonstone Är det så? Du är alltså en av de få Amiga-ägarna det, det måste vara väldigt få det släktet som inte har spelat Moonstone, måste jag säga Det var ju ja. en sån här klassiker som alla kids pratar om Shit, vart var jag då? Liksom? Det kanske är jag som är gammal och du som är lite yngre än mig, jag vet inte vi äh, nämner äh, inga åldrar men det, det kan det. vara så Det kan vara så. <laughs> ja. Men vad är det för typ av... Uh... Man är ett par muntera riddare som ger sig ut på äventyr på en overheadkarta Och sen går man till olika ja, dungeons och där möter man fiender som man hugger ihjäl med sitt svärd i olika blodiga ja, varianter Okej, okay, okej okay så alltså, har du spelat det som minst? Det är inte ja, så att man nej. glömmer det. Du har väl helt enkelt missat det bara? Ja, helt enkelt missat det. Du brukar minnas draken också i spelet, att det är en stor drake som flyger omkring på kartan. Ja, han, slåss mot. han grillar den rätt bra där om man inte har rätt uh, utrustning. Men, men det är ju så många av de här gamla spelen. Ett, du möter den här draken, han verkar helt omöjlig. Men sen kommer det på att, ja just det, det här itemet halverar hans skada och sen köttar honom liksom. Mm. Men om du, du som hade Amiga men inte kört Moonstone, mm. är det några fler viktiga spel du har missat? Du kanske, jag kanske får skriva en lista till dig. Ja, kan... men om du skriver en lista och sen, sen så kan vi beta av den. Ja, för så det känns ju det... som ett hål i din, i din barndom här. Shit, ja, nej, det är det säkert. Jag minns vad, var faktiskt ditt, inte... vad var ditt favoritspel på Amiga då? Oj, vad var det? Alltså det här är ju jättelänge sedan, förstår du? Jag det är ju... det som hela grejen. Ja. <laughs> nej, jag minns faktiskt inte. Aj, aj, aj. Jag hade några racingspel jag tyckte det var roliga, minns jag minns Ja, det var säkert Lotus 2. Ja, precis. Det var ju fantastiskt. Det minns jag. Men annars... Jag spelade, man hade ju så mycket kassetter. Eller kassetter. Disketter. Ja, man hade det. det. Men alla var ju köpta, eller hur? Absolut, jo. <laughs> du kanske tog back-up på dina originalspel. Det är okej. Okay, men... Ja, det är okej. Okay. Ja, jag hade mycket back-up. Där. Jag var ju ja. rädd om originalen. Ja, de hade man ju inlåsta. ingen sår om. Exakt. Exakt. <laughs> de tog man bara fram när polisen kom. helt enkelt Om man kom. Ja, jag vad gick du från till Amiga sen då? Det är intressant att höra en Amiga-man som... En, då, då var det nog eh, Amiga. Vart var det då? Det var nog ett Nintendo 8-bitars. Kan det vara så? Det var, måste vara det sjukaste bytet jag har hört så fall. <laughs> jag tror att det var så rakt av alltså. Nej, det kan det inte ha varit. Kan det inte ha varit det. Nu är du förvirrad. Kronologiskt förvirrad måste du vara. <laughs> nej, nej, nej. Du kan inte gå från 16-bitars jag... Amiga till ett 8 Nintendo. Nej, det måste vara åt andra hållet. Ja, jag menar det. Var det 1964 kanske? Nej, nu är vi, Det här är ju jätte... Nej, nej, nej. <laughs> nej. men Det var nog så att jag hade Nesset först. Och sen eh, av någon anledning så skaffade vi en, en dator också. En Amiga helt enkelt. Mm. Och sen... Eh, nej, fast så är det. Precis. För sen var det 16 bitar. Ja, och 64 bitar. Och så vidare. Ja, det känns bekant. Ja, då har lite läxor att göra här på Amiga-platen. Ja, det, det är okej. Okay. Du har fortfarande gått om tid Ja, precis Jag googlar, vänta Ja Googla upp några spel nu så du kan säga ja, något och... precis. Ja, men det här spelar ja. Superfrog det brukar vara många som har spelat I alla fall Ja, mm. ja. Det är mm. inget bra tycker inte jag men... <laughs> Musiken jag tycker... då? Ja, musiken är bra Men alltså spelet Det är så här ett spel som alla minns Och Superfrog det var så bra Men spelar man där, det är slirigt alltså mm. Det är som ett sämre Mario Han bara glider runt den här grodan Man har ingen riktigt kontroll på en <laughs> Så att alltså, många europeiska, Amigan var ju stor i Europa. Och jag är inbillad med att europeer som gjorde plattformar aldrig riktigt fick tillräckligt riktigt om man jämför med japanerna. De har en, man ser direkt om du tar fram en plattformar om du utvecklade i Europa, du ser det på grafiken, du känner det i styrningen. Allt är lite sladdrigt och lite konstigt, det sitter inte ihop riktigt. Medan japanerna var liksom, ja de hade något. Jag vet inte om jag har några bra exempel, men Superfrog till exempel. Ett sånt spel som jag tycker är ja, det är inte så bra. liksom Hade japanerna gjort det hade det varit mycket bättre. Mm. Det beror på att de försökte att de var två steg efter, tror du? Ja, jag Eller vet var, var inte. De var de sämre? Jag tror bara att de var sämre, ärligt talat. Um, <laughs> det är vilda spekulationer här nu. Jag vet, alltså, jag vet ju egentligen inte, men känslan jag får är... Det gäller även sp spel, för till exempel Sega Mega Drive Där du ser direkt, okej okay, det här är utvecklat i USA Eller det här är utvecklat i Europa Eller det är ett japanskt spel, de är oftast mycket sämre bara mm. Rent plattformar i alla fall Sen kan jag inte uttala dem om alla genrer Men de hade oftast här konstiga karaktärer också och, och, ja Jag vet inte, det är kanske är en fördom jag har Men den står jag för Jag vet inte om det fanns några bra exempel på Europeiskt utvecklade plattformar i NES. jag har lite dålig koll på det men det var väl mest Japan där. Ja, det var mycket Japan. Ja, nej, men fördomar, det gillar vi. Så länge man står för dem. Ja, det måste man göra. Ja, ja äh, Rare var väl brittiskt företag? De som ja. gjorde, de som gjorde Battletoads. Ja, precis. De är ju, det finns ju några lysande undantag som Donkey Kong Country, det är också Rare. Och, det finns alltid några undantag som bekräftar regeln, men det finns en uppsjö plattformare på till exempel Amiga och ja, som är utvecklad i Europa Som är riktigt usla så det, eh, Speciellt på Amiga fanns det ingen kontroll Alltså vem som helst kunde släppa ett spel Medan på Nintendo så hade ju Nintendo kontroll över Vilka som, licens, som fick licensiera och släppa spel Ja exakt, det var tio spel max per företag Då är därför de ploppade upp så många sidorföretag. Ja precis, men på Amiga kunde ju vem som helst släppa ett spel Så det var ju det finns en mycket större katalog med skit till hämndatorerna. <laughs> så, så det är ju. Man får såla lite mer helt enkelt. Mm. Mm. Är du någon strategispelare Daniel? Ja, ah, jag gillar ju spel som kräver. Uh... Hand eye coordination egentligen, jag har inte mycket mm. för strategi, jag spelar Starcraft faktiskt då, om vi ska prata om lite modernare spel ja, nej, ja det kan vi göra men, men jag tänkte först nämna att för jag minns att de första strategispelen jag spelade på Amiga var Dune 2 och Civilization 1 Ja ja, det var ju Westwood som, som uppfann hela den genren Ja, den moderna genren i alla fall, den fanns ju innan mm. på 64 och så, men den här moderna med att du styr enheterna på det sättet som du gör, som har följt med hela vägen till idag. Mm. Det var ju Westwood och Dune-spelen, och som sen blev Command Conquer och så vidare. Men nej, jag tycker de är lite sega. man sitter och klickar liksom, och gubbarna går sin egen lilla väg. Jag vill ju styra gubbarna liksom, jag vill inte... Ja, nej, jag är mer... Jag ska köttas liksom. <laughs> Det, måste jag säga. Men, eh, det är väldigt populära spel så Jag spelade Warcraft mycket i och för sig Warcraft 1 tyckte det var kul mm. Det var som steget efter ja det var ju som Man märkte att de hade tagit Konceptet från Dune 2 Och förbättrat det Då man kunde helt plötsligt kunde Göra grupperingar Det var ju <laughs> ja, Riktigt nej. stor grej Ja det var det verkligen och Man hade till och med hotcase i, i Warcraft Om man läste manualen <laughs> Ja, Sen var det ju inte riktigt... Eh, alltså det var ju, vi körde faktiskt Warcraft 1 över internet här för något, något år sedan. Och, ja, det är ju klankig nu alltså om man jämför det här ju. Men ja, ja. på den tiden var det ju ett stort steg framåt. Absolut. Men Starcraft 2 säger du? Du spelar det fortfarande? Ja, nej, men... inte, inte nu längre. Men jag körde det rätt mycket när jag, ja precis innan Legacy of the Void kom ut. Eller nej, jag säger jag? Den andra, Heart of the Swarm heter det va? Ja, exakt. Det första som alltså, vanilj i Starcraft 2 körde jag en del. Ja Det var ju Alltså det är fortfarande ett sånt spel Jag vill inte bara klanka ner på moderna spel direkt Det har bara varit fem minuter liksom. Jag måste hålla mig lite längre Men det är ett av få spel där man känner att Okej, okay, nu får jag en riktig utmaning liksom. nu, nu kör jag man mot man Mot någon annan svettig man någonstans i världen liksom. Och är jag, sämre, är jag bara lite sämre med honom Så kommer jag bli helt krossad liksom. Och det kommer vara ångest och svett Och jag kommer må dåligt Det är så sällan man känner så i moderna spel Och därför tyckte jag det var att det var en av de få lykterna i mörkret. Det vill kunna må dåligt ibland. Jag vill må då. Alltså det är klart. Problemet med moderna spel för mig är att de flesta är bara som filmer. liksom Som GTA V. Jag kan inte förstå det roliga i det, men... Ja, ah, Du springer runt liksom Spelar du bara tillräckligt länge så kommer du klara det Du behöver inte vara bra på det liksom. Det bara händer grejer och visst det är häftigt, grafiken är fin Och det är hela världen och det är... Upplevelsen kan jag förstå, men som spel kan jag inte förstå det Jag vill, ha en... jag vill liksom dö Jag vill sitta, jag vill slita mitt hår, jag vill ha ångest liksom. Vart är ångesten? <laughs> Den är borta. Eller är det bara jag som känner så? Jag vet inte, vad tycker ni? Jag tror att det har in, jag, jag håller med dig, absolut. Fullt, det har ju blivit för enkelt. Alla spel är ju förenklat och klara. Men jag tror att det kommer en motreaktion på det där. Eller det håller på inte annat. Det är mycket hardcore-varianter i svårighetsgrader och så vidare. Och ja. även nu retrospelen som kommer. Eller ja, retrospelen men mycket indie-spel som är lite och styrk på. Som är typ roguelikes rogue och sånt. Mm. Så jag tror ändå att det, det Jag tror folk har ledsnats lite som du och vi alla ja. andra också, tror jag. Just på att det är fan för enkelt. Ja, jo, men det är verkligen en känsla. Därför har jag zonat ut lite från moderna spel. För att jag känner bara, jag får ingen, ingen skälla glädje av det här. Liksom. Fröjden av att klara ett spel. Först gången jag klarade Ninja Gaiden, det var ju som om Moses själv steg ner från himlen. Liksom. Och bara, du har klarat Ninja Gaiden, Daniel. Du har gjort något med ditt liv, eller vad jag ska säga. Det var verkligen inte sant, men det var så det kändes i alla fall. Den känslan har jag inte fått i ett modernt spel. Sen, ja, jag kommer inte ens ihåg, liksom. Mm. Men kom, alltså kommer det en, en motvåg nu så är jag, kanske jag blir intresserad igen Ja, jag, jag tycker jag ser det Sen om, det, om den är tillräckligt för de inbitna Det vet jag inte Men det är återstår väl att se Men Ninja Guiden, den, det streamade ju Medan du försökte klara ut det mm. Minns jag ja. eh, Och det, <laughs> det var ju ångestladdade stunder där viss, Ja, Vissa mm. gånger Ja, det är ju hela poängen där Speciellt när du hade kommit till Sista bossen Och dog Och märkte att du fick börja om från 6 alltså första Ja, man flyger tillbaks Det är ett billigt knep Man flyger tillbaks fyra nivåer om man dör på bossen För man kör om den svåraste delen av spelet en gång till mm. Det är en sån Ghost and Goblins grej också När man spoilerar man kommer dit med fel vapen Så får man spela om också liksom. jo. Och sen när du väl klarar bossen Måste du spela en gång till ändå så det var ju samma grej när jag klarade Ghost Goblins på NES. Liksom. Det var ju aha, många billiga knep. Liksom. och Det är väl inte jättebra speldesign om vi ska vara ärliga. Ja, alltså, nu får du spela allt en gång till. Det, det är ju inte, det är inte, det är inte den speldesignen jag är ute efter. Men Nej. själva utmaningen i, i spelen saknar jag. Jag tycker att dagens svårighetsgrader är, är felsett att... Att gå också. Jag tycker att det bara ska finnas en svårighetsgrad. Och utmaningen ska vara någonting i spelet. Inte att. Mm. Inte att. Ja, men jag, ja, alltså jag vill spela på, på normal. För det är så jag antar utvecklarna har tänkt att så här ska spelet vara. Och då att det ska finnas något alternativ som har då. Eller ännu svårare. Eller att man ska klara ut spelet på hard för att låsa upp ultra hard. Det tycker jag är fel sätt att, att gå. Mm, mm. Jag kan förstå det i spel som, som Doom till exempel Nu pratar jag om det som det var ett nytt spel <laughs> men, äh, det, det har ju olika svårighetsnivåer Och just Doom tycker jag det passar rätt bra Men ett okay. spel som Ninja Gaiden tycker det Det skulle ju aldrig funka med svårighetsgrad så, så jag förstår vad du menar helt klart Men på tal om En massa andra spel du har klart ut jag, Nu när jag Invigde Kristoffer här Om, om bittar mm. i kaffet så skickar jag ju Visste du vad det var, Kristoffer? Hade... <laughs> oh, shit. Först, fel Amiga, inte spelat <laughs> Moonstone, vet inte vad bitar... Det... Nej, du... ditt liv har bara varit fattigt, min son, men det ja, finns det hopp det. för dig! Ja. Jag skriver ner allt, jag återkommer ja. om en vecka. <laughs> jag hoppas det. Skriv ner det och så lägger du i skit.txt som du har på skrivbordet. Alla har en sån. <laughs> ja, I alla fall, jag skickade Dragonslär-klippet. Ja, den oh, klassiken okay. <laughs> Ja, det är ett spel Har ni spelat det? Är det någon av er som har kört det? Yeah. Ja, jag har sett när du har spelat Men du har inte spelat det själv? Nej Det är fekt där. jag tycker alla som lyssnar på det här nu ska. Man behöver bara lägga ner det och spela första skärmen Jag kräver inte att ni ska klara det Första skärmen, alla som lyssnar nu, gör det för min skull Jag vill bara att alla ska förstå Vad det här spelet handlar om ja. Och tala om ångest Riktigt <laughs> Oh, ja, jag spelade. spelat det. Men jag har aldrig spelat ut det. Men jag har väl tagit mig till... Ja, till hissen i alla fall, minns jag. <laughs> det är inte så dåligt det här. Bra jobbat ändå, måste jag säga. Tack. Det är två, tre skärmar in. Det är, det är ju Det är ju en kvällskamp, liksom, bara komma dit. <laughs> och, och, du, och hur lång tid tog du på det? Var det fyra? Ja, jag fjödarna? tror jag streamade fyra kvällar. Jag hade riktigt svårt att lösa ut det där. Alltså... Det är svårt att förklara om man inte har spelat det, men det går inte att styra gubben. Liksom. Spelet i sig är inte svårt, men gubben är ostyrbar. Mm. Uh, så att det, är ju, det är svårt av helt fel anledningar. Utmaningen består i att du kan inte röra dig. Liksom. Gubben har någon form av allvarlig ledsjukdom eller något. Liksom. Mm. Han kan verkligen inte röra sig. Så hela tiden sitter du och kämpar mot den här. Det som styr styra en bil som bara drar åt höger och vänster random. Liksom. Uh, och det, allt man gör är att man åker med och bara hoppas att han ska reda ut det där och, efter fem kvällar så, eller fyra tror jag var. Så. Fast han åker inte med, säger det klippet. när det gick på en plattform för första gången. Ja, just det. Jo, det har ju det klassiska som vissa spel har från den här tiden. Att det plattformar som man ställer sig på. Men man åker inte med, utan plattformar man åker med man måste gå i takt. Ja. Det är en sån speldesign som ja, som inte finns i bra spel som typ Megaman och så vidare. Vart får du alla dina fina vad heter det? Idéer om svordomar som inte finns <laughs> det måste jag säga du... Ja, det har en historia jag, spelade, jag jobbade på ett företag Opera Software för länge sedan Och vi hade ett pingesbord Mitt i kontorslandskapet Mer eller mindre Det var ett rum där folk satt nära liksom. ja. Och när man förlorar så vill man ju Man blir ju arg liksom. ja. och då bara, Jag kan ju inte stå svär där. folk sitter och jobbar då kommer vi fram till den kompromissen att vi får skrika men det får inte vara svordomar. Så då var det att man skrek bingo och ja, tripplen touch och vad det nu kan vara. liksom Kartoffelkennet. Och... Ja, det bara, man tar det första som ligger i hjärnan liksom, och så bara skriker man det. Och det har exakt samma renande funktion som en svordom. Ordet i sig är inte viktigt utan det är bara man säger det med eftertryck. liksom Ibland är det helt härliga långa meningar också. Ja, ibland kan, det bli, ibland kan det bli en ramsa och då är man riktigt upprörd ja men jag, miss, Någon line du drog var typ Ring mig en kväll, sent skulle det vara, jag vill helst sova när du ringer ja, ja, men det, jag Har du aldrig varit med om att du ligger och sover och så ringer någon och så blir du irriterad liksom. Jo, jag vet exakt vad du menar Och det här var ju motsvarigheten i spel. Fast jag har riktigt känt att jag vill säga det när jag blir förbannad Nej, ah, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga till mitt försvar Hade inte Nej, ni så här, försvar, ni satt, är ju härligt när ni, när ni satt och spelade som barn hade ni inte, inte föräldrarna ner liksom va, Nu skriker ni, varför ni är så arga Eller så här, händer det aldrig er. Eller ni kanske var lugna och fina när ni spelade Jag är ganska lugn, men då tror jag att jag var Högljudd Jag var absolut inte någon som slängde Kontroller eller bet i kontrollen Och sånt <laughs> Bet ja, är, det, är det, det vanligt bet. förekommande <laughs> Bet i kontrollen <laughs> Ja, ja är det så? Amiga Mannen då, du, du, du känns inte som en skrikare men man vet ju aldrig. Nej, nej, nej. nej. Jag är så lugn och sånt så. Det är så. Ja. Finns det inget spel som driver dig till Nej, det är mest sprat? människor generellt som driver mig till vansinne <laughs> När man spelar så? med dem, ja. Typ. ja Co-op eller? Co eller någonting. Eller ja. ja något sånt. Då kan jag verkligen. Inte på dem då, men i min egen ensamhet så står jag och skriker. Jag stänger av micken oftast och lever om som, som, som den. Ja, nej, men, det är jag. men inte generellt. Jag menar, är det single player eller något, då är det oftast... Ja, det kan ju vara någon dålig coder som har gjort något bedrövligt, men oftast är det ändå mitt fel. Jo, jo men ibland så måste man ändå få utlopp för de irrationella behoven. Ja. Liksom. Nej, men de tar jag ut på andra medspelare istället. Eller, jag är inte ut på dem, men det kommer fram när jag träffar dem. Är ja, du han i League of Legends som bara efter du råkar ge bort en kill så sitter du och skriver i 20 minuter om hur nej, mycket du suger och hur värdelös är som människa? Nej, nej där, det var, där var att gå på gränsen. Det det, att Shit, alltså, ja. det finns alla sorter. Ja, verkligen. Ah. Men äh, är Starcraft det nyaste spelet du spelar? Ja, jag hade, har alltså, jag, jag provat det nya spelet. Jag körde mycket Days in när jag var inne också. Mm. Men det var ett spel som passar mig för det är liksom, det är inte så mycket ett spel egentligen utan här är en motor liksom springer runt och skapar ditt eget äventyr. Uh, så det var klubb att man sprang runt och hamnar i sjuka situationer och rollspelade och på. Det tyckte jag var roligt. Uh, sen att det körs på världens sämsta motor och uh, har alla fel ett spel kan ha i övrigt. Men så är det nog ändå det roligaste jag haft i ett spel de sista, alltså ett modernt spel de sista tio åren säkert. Mm. Det tror jag. Um, sen får vi väl se om det någonsin kommer ur Alfa mm. Nej <laughs> um, ja, det är faktiskt Det är fantastiskt roligt Jag har blivit kidnappad Och eh, ja, haft slavar och allt möjligt konstigt liksom. Det är så, så här sjuka grejer som bara händer i, I det spelet Och sen hade jag även en session där jag spelade Det finns en mod för Arma 3 som heter Altis Life där man åker runt Och ja, man jobbar och försöker Skaffa pengar och det är liksom hundra pers Som rollspelar på en server så jag var någon sorts äppelplockare slash taxichaufför som sålde knark under bordet där <laughs> ja, Det var intressant Härligt. titel, äppelplockare slash ja. ja, jag hade ju mitt 15 minuter av fame där när jag råkar spela med Lyrican utan att veta om <laughs> <Cool>. <laughs> det. Kul var, Så det var mina 15 minuter i, i solskenet Vem är det? Det är en av de största streamersna på Twitch Right. så jag, jag satte i min taxi där och så hoppade in och jag tyckte jag känner igen den där rösten men i spelet är det så låg kvalitet på den uh, Voice of Reaper grejen där så man, jag kunde inte sätta vem det var riktigt uh, så kom det in typ tusentals personer på min Twitch-kanal och jag bara, vad är det som hände liksom och alla bara, du spelar med Lyric och vadå? jag bara, aha, okej, okay, nu är jag med så. <laughs> så det var väl min, det var sån när jag mötte Lasse typ <laughs> ja, det, det, det är stort, det är coolt Ja, jag har till och med videon Jag ska ta fram när jag är 90 år sedan Kommer jag ta fram den mp 4 an På min hårdisk och så tittar jag på mina barnbarn, här spelar jag med Lyric, ska ni se Min <laughs> Stort, stort Ja, så jag är inte helt bortkopplad När det moderna spel Men uh, de är ganska få Vad är ditt favoritspel då till Amiga? Ja, oh, jag visste du skulle fråga det Men det, uh, frågan är inte det helt omöjligt att svara på uh, nej, det, nej, jag säger Turrican 2 Turrican 2 Right. Jag vet inte om jag... Alltså det är så svårt, men bara musiken det där gör det till världens bästa spel på Amiga. Tror jag. Det alla som inte har hört musiken till Tariqan 2 går in på Youtube. Nu skriver Tariqan 2, Amiga, intro. Och så sitter ni bara i sju minuter och låter den här tyska mannens själ fylla era kroppar. För det är det vackraste man har hört på den datorn. Ja, det är underbart. Men du... du är mycket insatt i musik. Du själv... Ah, ja. Du gör själv chip-låtar och chip så och... Ja, jag gjorde det i alla fall Jag har inte gjort någon på länge nu Jag har försökt jag har gått, göra transition till Vanlig i quotes-musik <laughs> Men jag hade en period när jag gjorde Väldigt mycket chipmusik musik Det var en sån här grej som jag alltid velat göra Men när jag var ung så ja, Programmera assembler på 64 men När jag var nio år, jag fattade inte liksom. Nej. Så, Det vart aldrig något då Så jag tog igen det nu när jag är lite äldre men det, det är fantastiskt roligt Men jag menar, du spelar ju ingen musik i din podcast, eller? Nej Det är det. bara snack en men Ja, det är klart Det är svårt att balansera snack och musik Tycker jag i min podcast För jag vet ju att många lyssnar bara för musiken Och vi har ju en förmåga att bara snacka liksom, Så att det, det är en balans Så det kanske är bäst att göra som du har gjort Och bara köra liksom <laughs> Ja, det beror på helt vad man vill göra med sin podd. <laughs> ja, men lyssnar ni mycket på chipmusik nu för tiden, eller är det bara det som ni hör via spel? Jag kan eh, ta och lyssna emellanåt. Eh, ja, det går ju perioder helt enkelt. Mm. Men jag drar gärna upp, upp ja, chipmusik Och eh, ja, alltså jag lyssnar ju på. Bittar till kaffet och när man slår på din stream så brukar det ju ha, ha igång chipmusik där. Det är jag som är din provider så. Alltså. Ja, typ. Och så sen så lyssnar jag på en annan podd, Va? spelklassikermusik. De, mm. de har ju lite varierat, men ibland är det ju chip där också. Ja, just det. Då får jag min, min dos där, annars så... Men det är inte så att du är hemma och bara på Ghost and Goblins temat liksom? Nej... Jag har ju en kitar faktiskt har Jag har, ja, har det. försökt lära mig så här lite tv-spels nu, Just nu är det, är det Frogs Team från Chrono Trigger Super Nintendo mm. Ja just det Ja men då är keytar kanske det häftigaste instrumentet Man kan spela på Ja jag tror det faktiskt. Det är det manligaste instrumentet av alla manliga instrument <laughs> ja. Dessutom ser man så fin ut när man spelar med den. <laughs> Ett fantastiskt visuellt instrument också Så det är, det är kul tycker jag Jag har inte spelat med mig på länge men eh, Fantastiskt att höra att det finns andra Utövare Ja, nej, jag saknade ju ett, ett ställe men jag frågade ju dig I Twitch vart man vart mm. För jag såg att du hade ett ja Och Då tipsar du om ett direkt Ja, det måste man ha för annars ramlar den Ja, jag, jag hade den bara i Typ soffan <laughs> Visste inte vart jag skulle ha det är bra för på folk i och för sig. Ja, nu står den fint i alla fall. Och innan innan Frogs team så försökte jag spela lite Castlevania. Vilken låt det är? var det Bloody Tears? Mm, klassiker. Ja. Så ja. Nu. Jag har faktiskt tänkt spela Castlevania 1-3 på streamen snart. Oj, jag har inte kört dem förut så jag tänkte, nu är det dags. Det en liten tease här direkt, ni hörde det ja, här först. Ja, ni hörde det här först. En vacker dag kommer jag sätta mig och på en dag klarar Castlevania 1-3, ingen går hem. <laughs> Oj, Vad tror det ni om det här, bli... då? Tar jag med vatten över huvudet nu eller? Ni som kan lite. Alltså jag har faktiskt klarat ut 1, 2, 3. Är det på en dag? Nej. Ja, är det har... är på en dag då? Tvåan tror jag du får problem Om du inte får, För det finns grejer i tvåan som man, Jag vet inte hur man ska veta om dem Det, det finns ingen Inga karaktär NPC som säger vad man ska göra bara... <gör> ja, ja men jag har hört coola. lite om det Och jag, jag tror jag Ofrivilligt sett något i den här MG Video Game Nerds video ja. Där man ska sätta sig någonstans Precis den har jag inte kunnat undvika tyvärr, den informationen. Nej, den sägs ingenstans. Så, ja. Vet inte om den, då, då kunde du ju vira runt i ja, oändlighet. Jag tänkte säga, man går upp sju på morgonen, börjar streama halv åtta och sen bara sitter man tills det är klart liksom. Sju. Ja, vad då? Man måste ju börja tidigt liksom. Ja. Jag ska klara tre Castlevania, jag kan inte, inte bara spela fem på kvällen. Liksom. Jag kan inte hålla på att flexa in där vi vid halv tio. Liksom. Det går <laughs> inte. Nej, nej, nej. Här är bara upp, fem Power King, bridgeblandingar i en skål och sen bara nöta. Liksom. Ja. Ah, ni tvekar, jag ska bevisa <laughs> Ja, det tre. Det är tvåan jag är os osäker på faktiskt. Ah. Äh, ettan och trean tror jag du fixar. Ja, det, det, det, det, det är stort på en dag. Alltså. Ja, det kör hårt. Jag har inte gjort det än. Ni får spara komplimangerna tills det är klart. Ah. <laughs> Och jag ska bjuda in er sen när jag är nära slutet på trean så ska jag med er live. <laughs> <laughs> jag har gärna det. Jag ska komma ihåg. Det är bra. Men är ni Castlevania män? Eller har något. inga spoilers? men kan ni? Liksom... Jag vet att det är ett väldigt bra spel. Eller har väldigt bra... Jag, jag, har inte haft... jag hade inte nes när jag var liten så jag försöker ta igen många av de här spelen som jag aldrig spelade. Jag var 60... då i 64 Atari-man och sådär. Så jag var lite bortkopplad från NES. Jag var faktiskt jag hade inget NES när jag var liten he heller. Även har jag haft en, en samling på typ 180 NES-spel. Mm. Eh, det var ju C64 och, och Super Nintendo som vi hade, och en Spectra-video icke att få glömma. Härliga tider. När, när jag var liten. Så ni min Nintendo-dos fick jag ju hos kompisar. Mm. Ja, just det. Så Castlevania har jag faktiskt... Spela ut först ja, när jag fick, fick in det i min samling På senare dagar mm. Men ja, jag tycker att Castlevania 1, 2, 3 är bra Och så har jag spelat fyran på Super Nintendo Och det första till Game Boy Advance Vad nu det kan heta Ja uh, oh. <laughs> någonting, någonting med Vampire säkert mycket mer Du då Kristoffer? Ja men jag spelade både ettan, tvåan och trean ettan spelade jag väl framförallt när jag var väldigt liten så det tog en jävla tid för jag var ganska dålig då man fattar inte så mycket när man var liten jag var oj, ganska oj. generellt dålig på att spela, jag, tror jag spelade hellre än bra tror jag, det var lite min, min grej Men hade men du nej, tålamod de... som liten då? Alltså, många hade ju inget tålamod när de var små, nej, sak... nej precis, men saken var väl att jag aldrig kom vidare långt så att säga Det var väl, jag vet inte fasen hur det där gick till alltså jag tror inte jag klarar jag har klarat det senare, det vet jag. Men jag tror inte att jag klarar det som liten. Jag menar som en tioåring, men fan. eller vad man nu kan ha varit. Måste jag, jag vågar inte säga fel nu. Han kanske ännu yngre. Han ja. ja, var du inte så ung ändå, då, visar det sig. Ja, nu har du sig. Han har förstört <skratt> allting. Nej, här. Ganske, nej, nej. Ja. Ja. Vad är det gjort i typ 86-87? 86 skulle jag titta på. Ja. Nej, men det är fantastiskt. Jag gillar dem. Det är min typ av spel. Och de ja. var. Och sådär små och Det finns väl ett, en, en spelmekanik som, som har fått namn Från Castlevania Eller kanske var jag som säger det men Castlevania Pushback då vet Ja, den knockback ja. Är, Det är Nina Guiden också Just det där det är, Men det tycker jag är lite då? Du gör ett misstag, det är klart att det ska svida lite Du får betala liksom Du får betala mitt liv oftast tycker jag helt ja, Jo, så är det Men det jag vill ja, få fram var ju att, att det var Castlevania som jag såg det där först Eller vad man ska säga Ja det låter rimligt tycker jag Oftast när man knuffas tillbaka Så är det ju alltid någon sorts ravin där Det är liksom sällan man knuffas tillbaka och så var, Oj det är ett golv här, det var trevligt det hände ju inte så <laughs> Nej oftast. det aldrig skulle jag vilja säga <laughs> Av någon sjuk anledning Och det är alltid ett fel håll man stötsar också Skulle det vara golv då någon det någon falllucka Så det kommer ändå att dö <laughs> Bara sekunden senare Ja, hur jag tycker det är skärmet. Det ska vara ångest. Ja. Mm. Har, du, har du spelat typ Demon Souls, Dark Souls? Jag har kört de körde. moderna varianterna av ångest. Jag körde lite Dark Souls på min gamla stream faktiskt. Mm. Eh, det, var, ja, det var inte lätt så alltså, det ska jag inte säga. Men det var lite mycket grind för mig på något sätt. Alltså, jag ja, ja, det. upplevde det som att det var väldigt mycket samma och. Ja, det var inte samma röj i på något sätt Nu kommer säkert de som är purister i det här spelet Säga att jag inte vet vad jag pratar om Och det gör jag inte heller, för jag spelade en timme ungefär Men jag fick inte den här Ninja guiden känslan liksom, Att nu kör vi framåt Let's go liksom Men jag, alltså, det var ju svårt, jag dog ju till kors och tvärs Absolut, mm. Mm. Så, inte så Men är det populärt? Eller? Det, har väl bara, det är väl populärt för att det är svårt Tänkte jag säga Mm. Men det, jag vet inte, det är lite där som tvåan gick ju och grindade tills du klarade grejerna. Alltså var du bara tillräckligt seg så behövde du inte vara duktig heller. Du kunde bara se till att du grindade upp leveln och så vann du. Så det är också lite tråkig lösning på att ja, du kan grinda igenom det. Mm, det är inte svårt. Många spel som har levelsystem eller liknande har ju det här problemet att det är Ganska lätt i början Sen kommer du till en där allting blir jättesvårt Och sen hinner du, får du rätt skills Eller rätt items och sen kör du överallt liksom. ja. Ja, Det är ett väldigt vanligt problem I nästan alla de där spelen Jag var ju, jag var ju faktiskt World of Warcraft junker ett tag mm. Mm. Det glömde jag ju nämna Det var väl det. alla i tag <laughs> ja. Så det är väl inget att skämmas över kanske Nej. Jag måste bara slå ett slag för gnomerna Världens bästa ras Härligt jag spelar bara gnomer och eh, vi hade faktiskt ett guild som hette, eh, vad heter No More Mr. Nice Guy, var bara gnomer som fick vara med. Eh, och när vi raidade så lånade vi in värgar från ett vänskapligt gild som jag hade. Så ni hade någon healer präster, Ja, det ja. ja. kunde inte vara präster då. <laughs> det var så det var, ja. ja fantastiskt. Ja. Så det var, nej det var faktiskt, gnomerna, det var, en anledning till att jag fortsatte spela faktiskt, det var att jag... Om man bara går in och drar en slash laugh med en liksom, så känner man att livet kanske ordnas då Man hör deras klingande skratt. Efter all din ångest som du ja. har fått så drar du en, en, en sån. Ja precis ah, ja jag, har, jag spelade mycket healer när jag spelade Och så hade vår, våra main tank var gnom Och mm. eh, jag hade ångest Varje gång jag hörde den jävla gnome När de dör så gör de ifrån sig ett jävla ljud alltså, <skratt> En yeah. än idag när jag hör det så mår jag dåligt För då vet jag att nu har jag inte gjort mitt jobb Nej, det, det sitter så djupt rotat Man är så förstörd alltså. Ja, det ja, healer måste ju vara dramatiskt. jag vet inte om jag skulle palla det. jag var ju inte där. Alltså. Ja, jag, jag tycker bara man fick skit så fort man spelar healer ja, ja, ja. Jo men det var ju lite grejen, alltså, det var ingen annan som gjorde fel, det var ju bara healer Ja, alltid healer, han kommer in och pullar fem rum, bara jag, bara, jag dog liksom, jaha, okej okay, vad ska jag göra, <laughs> vad vill du? Ja, exakt ja. form av ångest att spela healer Ja, ja lite så <laughs> hur länge spelar ni av då? När, när lade ni ner så att säga? Eller spelar ni fortfarande? Oof. Jag spelar mest Vanilla Hela Vanilla spelade jag väl, spelade väl Ganska seriöst jag säga. Ja då spelar vi ju tillsammans Jag och mm. du mm. Sen så vad heter Sen, The Burning Crusade Då skildes vi åt Men jag spelade nog jag spelade Typ hela Burning Crusade och så tror jag Tog någon paus där i slutet och så var det väl efter Lich King. Då, då kom jag tillbaka och spelade det väldigt mycket. Mm. Men efter det har jag. Jag har köpt varje expansion efter det, men jag har bara typ, loggat in, levlat till max och så var okej. Hej då. Jag körde i vanilla väldigt mycket och sen la jag ner precis innan Burning Crusade. Och sen körde jag en vecka i Lich King, men jag tyckte. Inte för att vara gammal och bitter, men de hade ju fördummat att jag spelade rätt mycket, tyckte jag. Mm. Uh, Visst väldigt många bra ändringar. Det var mycket i vanilla som var helt omständigt och jävligt. Men det var det skill trees längre. Och det, var liksom, det kändes som alla var mer eller mindre samma karaktär nu. Förut fanns det en massa lustiga bild som man kunde vara. Som var lite unika sådär. Men nu var du liksom, har sett din enda poäng i det här så är du någonting. Liksom. <laughs> så det tyckte jag var lite tråkigt. Och, äh, jag vet inte. Jag vill bitter. <laughs> eller jag bitter, vad tycker ni? Nej, jag tycker du är helt rätt. alltså Vanilla var vanilla. Så det, var, det, var, det var jobbigare. Allt var lite svårare. Man var tvungen att... Ja, nej, jag tycker det var bättre. Bossarna var svåra på riktigt. Så kommer ja, folk hata mig. Ja, det kommer eh, hata mig med. Ja. Men det var ju lite så här också. Du, man står där, 40 pers i Molten Core. Och ja. så säger en helig. Jag, jag måste äta nu, ni får vänta. Så står det 39 pers liksom, i två timmar. Ja. För att någon 15-åring måste äta. Så jag förstår vad de tänkte med att de skulle ha lite mindre mm. eh, parties och så. Men det var ju en känsla när 40 pers står och nöter på Ragnos liksom. Det det. Och så stod det fem, fem personer utanför och väntade var ifall någon var tom att gå ja precis. Jo man var alltid backup alltid backup som stod och väntade. Det var fantastiskt. Ja, jag gillar alltså att jag spelar jag Alliance då. Det stod jag alltid hård och vänta på vägen till där. Ja, så, så slog ihjäl alla raid party som skulle dit. Liksom. Några som kom för tidigt och stod i någon ful ork där bakom ett hörn och liksom bara äh, hoppar fram. Ja. Just det Uh, Trevligt, trevliga tider alltså Så blev det så att man, man fick gå dit tillsammans 40 stycken i Finland, ja. skulle det skulle vara Ja, ja <laughs> precis Man kunde inte <laughs> ha till det, det gick inte det var bara <laughs> att köra. Jag minns eh, slutet på, på Vanilla Det var väl Naxramas, Mm, Var väl mm. det Vi spelade på samma, samma server som Nihilum mm. Och vi var Alliance och de var ju hård Jag minns... Eh, en raidkväll då vi skulle till, till Naxramas Och sen så stötte vi på Nilum <laughs> Att de också var på väg dit Och då var det var ju världens fältslag Där utanför Guild mot guild Hej Skype-krascha Jag tror min farsa fortfarande Pratar om den striden förut Han var med nämligen, han spelade i så samma grupp jag. jag tror på annat också. Han var Kungen var ju där Ja han det hur mycket som helst. Det är aset. Han hade tankier på så tror jag. Ja, ja Lite tekniskt ja. strul, men vi kör på. Helt enkelt Sånt som händer. Ja, ja, så är det. Så, vart var du? Ja, i... vart var jag? I Nihilum. I... Ja, men... Naxeramas. Vi var på väg dit. Och, och, och... Ja, vi skulle till... In, in och rejda, helt enkelt. Uh... Och träffade Pony Helium så det var det världens guild mot gild 40 mot 40 fight utanför. Så jag vet inte, jag minns inte om våran raid blev typ uppskjuten med två timmar eller en timme i alla fall. Bara för att det var en massa fight utanför mot ett mot av världens bästa PvE-guilds. Ja, de var inte så dumma i PvP heller. Nej, de, det var de inte. de hade inte. väldigt bra. Det var på den tiden när PvP-gear också var bra PvE. Eller... Eger var bra PVP tänkte tillsammans. De hade mycket liv och mycket skada. Ja, det var en episk fight. Så, de, som jag de sa. De pratar om den länge, ja. än fortfarande som sagt. Precis, som jag sa. Farsan min, han spelade som en gild och han. Han pratar om den då och då när vi diskuterar gamla, pratar gamla vobminen när han. Ja, satte sig sina spår. Hur coolt inte det? Att ens farsa är med och räder. Ja. ja det är det är stort. Bra. Stor... Mitt... Han spelar fortfarande faktiskt. <laughs> ja. Mitt bästa avminne är nog eh, jag, jag och en kompis gjorde allt från server vi aldrig spelat på. Vi spelade alltid Allianz, om. det gjorde vi hård. Och sen sprang vi level 1 leveletter hela vägen till startzonen för människorna. <laughs> det tog halva dagen typ, man dog hela tiden. <laughs> och när man kom dit hade vi leverat upp till typ level 5 bara på Discover-kartan liksom. Ja. Och sen eh, vi kunde inte attackera dem för att de, alltså nu man var i en sån safe zone, de måste ju attackera oss först. Ja. Så då hade vi ett knep att jag satt bakom ett träd Sen ni han fram och som dryga sig, dansade på. Då hoppade jag en kille på honom. Och då kom jag fram bakom träd liksom, som en surprise. Och det slutade med att de ringde dit Massan level 60 från <laughs> för Stormwinds för att, komma för att skydda dem. Så där spenderade vi en dag. Det var en fantastisk dag måste jag säga. Gjorde ni så att När det var problem med servern När ni skulle rejda Att ni hoppade in i en annan server Och gjorde level 1 och rejdade Hogger Ja typ sådana grejer brukar ja. det vara man, man kunde ju inte sitta utan sitt spel liksom Man var tvungen att göra någonting så. Ja exakt <laughs> Ja det var tidigare men det är ju ett fruktansvärd sync Och det är inget jag skulle rekommendera så här i efterhand jag skulle, jag skulle önska att jag la lite mindre tid på det då. Det, det var mycket tid Så mycket skön Ja men kul hade man, eller jag hade då kul ja, jag hade med kul, men ja. lite mycket kanske <laughs> Ja, jag brukar säga det, jag, jag inte gick i skola när jag spelade För då mm. hade jag nog inte haft några betyg idag Det har jag i sig ändå inte så bra. men de hade nog varit ännu värre <laughs> Ja, det håller jag med om Det, det, har, nog, det har nog förstört många utbildningar och förhållanden och sportkarriärer och ja, vad du kan tänka dig det är det bättre med Ninja guiden. Ja, få tala om Ninja guiden, och, och Speedrun förresten. Hur, mm. hur, hur, kom in, hur känns det att Speedrun är ett spel? Nej, men det kändes naturligt. Jag vill att prova det ett tag. För jag liksom, du har aldrig känt... provat lite Turtles innan? Ja, jag har provat lite Turtles, men det har den här tråkiga semi-random-effekten att du vet inte var bossen spånar så du får ju spela hela spelet och sen kanske inte bossen är där. Eh, vilket... Det. Det är inte helt random men du måste trycka på exakt rätt frame. Det avgörs när du trycker på start. Vilken frame du trycker på. Vart bossen är. Mm. Uh, och den mekaniken klarar jag inte av mentalt. Liksom. Man sitter där och kör och så har man ett bra run. Och så bara här bossen var inte där. Uh. Um, så då letade jag efter ett nytt spel. Och uh, Ninja Guiden var kärlek vid första spelögonkastet. Så då tänkte jag tänkte att det här kan jag spela i många timmar. Och ja, uh, uh, so på den vägen är det. Och jag kände väl att... Speedrun är något för mig liksom, jag gillar de där spelen och jag tror jag har det som krävs liksom Jag, jag ger inte upp om jag bestämmer för något och jag är bra på 2D-plattformar så det kändes som en bra match och ni, Men hur började det att det var just i Guiden? Du berättade väl eller gjorde någon deal med någon kompis? Eller? Ja, jag, jag sa till honom, jag tror jag kan ta mig in på den här listan över vad det nu är, topp 20 liksom och han ja så där, han var väl lite osäker Men då gjorde vi ett bättre att jag skulle göra det innan nyårshaftan ja, var det väl då. Oh, ja, och det var ju. Det gick bra. Men jag förstår vad de menar med det här med att man måste välja ett spel som man tycker om, för det är ett nötande alltså. Mm. Och tycker man inte spelet är kul så det går liksom inte. Och Ninja guiden är då, det måste jag säga. Det är det roligaste nedspel jag har spelat. Men ni vet du klarar väl av det här dealen in, typ vid jul Och sen så satte du ett nytt eget Ja jag ville ju under 13 regeln. minuter Det kändes som Det var gult bälte liksom Det var under 13 Och jag vill ha gult bälte i alla fall Och Sen får vi se om jag orkar ta brunt bälte idag Det är under 12.40 tror jag 12.35 <laughs> någonstans men äh, Ninja Gaiden är ett fantastiskt spel Det var liksom, det har allt Vilka fantastiska kontroller, vilken hastighet Vilken känsla liksom det är, ja, det är helt fantastiskt Har man inte spelat Ninja Gaiden och lyssnar på det här Då har ni missat något Ja äh, Vet du, nu när jag kom på det Du har ju varit ute Land och rika, med bitta till kaffet Till Göteborg i alla fall Ja, jo äh, Retrospelsmässan Eller var det det var rätt retrospel som Ja, just det. Precis. Och så har det väl varit i Stockholm en sväng bara. Fast var det väl för att... Ja, i Stockholm spelade vi ju live med vår chiptune-grupp vi hade då. Ja, nej, var, jag tänkte på att det var väl event för något ja, ja, ja. ja, vi var nominerade för årets podcast i någon sån här... Jag vet inte, det var jättekonstigt. Någon sån modebloggsportal typ. Av någon anledning så tyckte de byta till kaffet, men svettiga män var lämpligt. Så det var vi mot typ Paradise Hotel-podcasten och <laughs> ja, vad det nu var, det var helt absurt. Då tänkte jag åker väl dit, så vi åkte upp dit och drack några drinkar och hängde med Martin Melin. Ja, det var väl kul. <laughs> ja, det var en absurd upplevelse. Det var, det var mycket märkligt. Men... Var, var det någon som kom fram till dig och visste vem, vem du var? Eller vad? Nej, vi var helt okända. Alltså, du, klientelet där var liksom Martin Melin, systrarna Graf, det är liksom. <laughs> inte, inte målgruppen för att byta det kaffet var det inte. Men i Göteborg då? Var det några där som kom fram och sa sh hoj. Ja, där var det väldigt många. Det var, vi sa ju det i någon podcast innan. att Kom fram nu, skrik liksom Det är vår catchphrase mer eller mindre. Mm. Och det var väldigt många. Många fler än, än jag trodde faktiskt. Så det var ju mer alltså retrospelsmässan. Det är ju det är våra killar som hänger där liksom. och tjejer. Ja. Liksom vår, exakt rätt människor. Så. Det, det var fantastiskt. Jag vet inte har ni varit på någon sån här retro gathering eller mässa? Nej. Vi bor ju i Umeå. Så ja, det är där en, ni bor. En bit bort till Oj, det, aj, aj. närmsta sådant. Den närmsta civilisation <laughs> <laughs> Ja, vi har jag har varit ungefär så. jag har varit på, på ja, det är in, in, ingen mässa, men jag tänkte i alla fall café på Bytt i Skellefteå, tv mm Mhm där har jag varit, och sen så här i Umeå så har de ju typ något tv-spels-retro-spels-lan, eller ska säga, typ två gånger om året, tv spels heter det mm. Så där har jag varit och, och, och kört massa, ja men, spelat tv-spel och... Det finns en retro -scen i Norrland. Säger, är det Norrland? Är det Norrland? Säger man ja, Norrland? Det är, det är okay. Jag vet inte. Är, är det ovanför Uppsala jag faktiskt ingen aning alltså. Allt ovanför Gävle är väl Norrland så att det är, ah, okay. det är okay. Jag säger Norrland. Jag är ju själv från, jag pratar ju rikssvenska och är från Sveriges mittpunkt eller bara säga men det stämmer inte. Så jag är lite inte så väl. Jag är faktiskt född i, eller jag har bott i Falun också, så jag borde ha lite bättre koll Ja, lite lite, uppåt lite i alla fall. Det här. inte ja. inte så långt men ändå. Men har du några retro är det ni som håller fanan högt eller finns det en community där uppe? Ja, Med retro här då är det väl bara alltså det kommer till Ness och, och Sness alltså ingen sån här retro scen om du tänker. C64 eller demomusik och sådär. Om det är sådant retro-scen du menar. Nej, jag tänkte bara överlag. Så här, om, ni, om det är mycket, om, ni har ni, om det är bara ni som. Man brukar liksom känna om det. Vad har många att prata med om och sådär. Eller om det är bara ni som sitter på helt isolerade länder andra spelar ja, vad det nu är. Något nytt spel. Liksom. Nej, men jag tycker att det är rätt schist. Schist Ja, tv-spel retro-scen. Den här tv-spelsjäm som jag säger. De har ju även. Vad heter det Gaming, torsdagsgaming. gaming var, Varje torsdag så Så anordnar de ett, ett ja, Mindre tv-spelslan Helt gratis, det var bara att komma dit och spela Och det brukar alltid vara åt, Åtminstone Tio pers där Och det är inte, inte samma tio pers varje gång Men Så då finns det väl lit, lite Tio, det, det, det är väl tjugo pers i alla fall Ja Ja okay nej, okay nej, nej, nej, nej. Den finns men den är ganska liten ska vi säga Ja. Lite begränsad Men ni är två mustiga män Ni får hålla fanan högt helt Får jobba hårdare helt enkelt ja. Lura in fler Du har ju mycket att göra nu Och kör in en massa migaspel Ja <laughs> precis Jajamän Sen ska jag stå där med fanan högt Det låter bra hur ser du ut din podcast då i framtiden? Har du några planer som jag kan sno till min? Eh, nej, det här är vår plan. Att bara prata i en timme. Jag vet inte om vi har så mycket annat plan. Vi har som inga fasta punkter eller någonting heller. Utan vi bara ringer upp någon, någon random som har fått för sig att de faktiskt tackar ja till inbjudan. Ja, men det verkar ju gå bra hittills. Ja. Nu... nu... Du är faktiskt den första gästen som ingen av oss känner så eller har träffat. De andra gästerna hittills är ju typ ja, men kompisar som man ändå har träffat och snackat med. Så jättekul när, när du sa såg... direkt vad jag var på. Du vet inte ens vilka vi är, tänkte jag. Ja, det var det värsta som kan hända liksom. <laughs> det värsta ja. som kan hända är att man ringer upp Och så är det någon som inte har spelat Moonstone Och har den här Mega ja. 600 ja. Nej, än så blir det väl inte Nej, jag tror inte det. Jag tror vi, nej. absolut <laughs> <laughs> Men eh, vad har du spelat på sistone då Förutom Moonstone Och det du streamar Eller är det, är det, är det du streamar Ja, nästan varje gång jag sätter mig och spelar Så, så streamar jag faktiskt ja. Väldigt sällan jag spelar Själv nu och det är så mycket roligare att streama tycker jag mm. Sist spelade jag Street Rod på PC <laughs> det. det kan jag inte rekommendera till någon förut Håll det borta <laughs> Det är också snart spel som alla minns Och det är så roligt, man kan köpa bilar Man kan mäcka med bilarna Ja, och det är kul, tills du sätter i bilen och ska köra någonstans är det är två FPS och det är helt ospelbart och ja, Men, och eh, och men sen... det klarar jag Ja, jag såg det jag har ju någon fetisch att jag vill klara alla spel jag spelar liksom. Men jag har också en sån fetisch så Att ett projekt som man måste slutföra Jag har jättesvårt att sluta spela ett spel Har jag väl påbörjat då ska, det, då ska jag mål innan jag Ja men så är det ju Om det inte är ett spel man bara ja, latch spelar Som är dåligt liksom alltså, Men har man spelat ett spel och lagt ner någon sorts energi i det Då ska det ju klaras liksom Annars kan det inte sova så är det, det känns jättefattigt Och, och jag får aldrig läsa walkthroughs Jag får aldrig fuska liksom. jag, ska inte, jag vill helst inte ha några tips så här, Avslöjande grejer från chatten heller Nej, det står i och jag så. har också Försökt mig på att streama lite grann, Men mm. jag vill liksom Hålla kontakt med chatten Men samtidigt vill jag inte läsa chatten För jag vet ju att de kanske spoilar någonting Så det ja, ja. blev det svårt Eller att det har varit jag gör det klart för alla att uh, spoilar man så kan man ut liksom. Mm. <laughs> så enda gången det riktigt funkat för mig det var när jag spelade The Binding of Isaac. Ni mm. kände till det. Ja, det har jag faktiskt spelat. För det var ju, det var ju liksom svårt att spoila, liksom att du skulle gå längre ner här, ja, Och jag vet. <laughs> <laughs> ja, det är lite olika varje gång du spelar med. så. Ja, exakt. Så det, det, det funkade Det var riktigt kul att streama Och jag, varit, jag, jag själv tycker att det har varit Riktigt bra på spelet också Jag streamade tills jag hade fått 100% I spelet, jag hade gjort allt man kunde göra Liksom mm. Och sen så Försökte jag ta upp något annat spel Men då var det igen så här, Nej, men Nu håller de på att spoila Nu stänger jag ner det här det är bara att skaffa en moderator som kickar alla som spoilar. Det är inte, <laughs> inte svårare än så. Nej, kanske inte. Nej, men det är kul. Alltså. Det är... Spela själv nu är väldigt tråkigt, tycker jag, när man kan streama. Och det är alltid massa mustiga män som hejar på. Det ja. Jag. Ja, jag försöker uh... vara där och heja också. Ja, det tycker jag. Det är ett stabilt jobb. <laughs> Sen är det många som är där och bara spär på ångesten. Men det uppskattar jag också. <laughs> de njuter av att se ångesten. Liksom. Men det, man, det accepterar jag. Är du duktig på att fastna i spel när du bara ska testa i snabbt i en, en minut? Om det är ett bra spel kan jag fastna. Uh, är det, men generellt sett känner man ju på 10 sekunder om det är ett bra eller dåligt spel. Mm. I alla fall de här gamla spelen när man hoppar runt. man känner direkt, kan jag styra gubben bra? Ni, ni faller 10 så är svaret tyvärr nej. Det är alltid <laughs> något bajsing liksom. Uh, så, men är det ett, som Ninja Guiden kände jag direkt att det här kommer jag vilja spela varje mm. dag nu tills det är klart liksom. Yes. Jag har ett, ett äh, eget företag också faktiskt. Ragos mm. ragoshörna heter det. Okej. Okay. Fantastiskt. Säl ja. Säljer begagnade TV-spel. Mm. Och då när jag får in nya, nya ja, när jag får in TV-spel så vill jag ju alltid funktionstesta dem såklart så att de verkligen funkar. Men det där har jag så, så problem med. Bär jag ska bara starta och se så att det fungerar. Och sen så sitter jag där med. Minst tio minuter, en kvart, med varje spel. Nu senast, bara igår, så fick jag eh, fick jag hem Darius Twin till Super Nintendo. Ja, just det. Alltså, vart man, ja Jag ska bara snabbt testa så att det funkar. Och så sitter man ändå och spelar igenom fyra banor. Så bara, ja okej. Okay. <laughs> mm, nu ska jag ge mig. Ja, men det är... Alltså, är det ett bra spel så tycker jag man ska... Okej okay, okay, om Darius som jobbar eller väl en sak kanske att... Eh... Men som en vanlig privatperson som njuter av ett spel så vill jag bara spela det. Och jag har väldigt svårt att säga att ja, men jag kör dem en vecka eller två veckor. Liksom. Utan mm. Jag vill ju bara köra tills det är klart. Liksom. Och sen yes. kanske jag vill köra det igen. Så. Men det är jag å andra sidan ganska kräsen. Därför det säkert jag framstår som lite bitter ibland. Men jag hävdar att 95% av alla spel som släpps släppts är rätt dåliga. Alltså. Så när man väl hittar dem där som man verkligen gillar så det gäller det att hålla, hålla fast vid dem ja jo. annars blir man fast i det mediokra träsket liksom som sitter och kör i karrier warriors eller sånt skit. men här, det vill man inte <här> ah, har du glöda ut det spelat förresten <här> <här> aldrig i livet tycker skit jag körde halva första banan Sen så gav jag kontrollen nu här var det kanske nio år jag, jag, jag... Då var men ändå så här, det var coolt, det var ju, man trodde det var Rambo liksom det har Ja, Rambo. jag minns det själv Ska vi köra liksom, och så sköt man och det var häftigt och, Även fast man var så inne i det här häftiga så, ja, Vi ha ju från oss kontrollerna, båda två, så sa vi, det här är skit Och så alltså, jävla bugget också, man kan ju liksom ja, fastna och vad där är det bara börjar om Ja, ja och banorna är sju mil långa och det är ja. lika dåligt på alla portar men Nu har jag inte kört Arkadet, så det ska jag inte uttälla mig om Men Commodore 64-versionen är precis lika jävligt som NES-versionen De har inte fått till det där på någon plattform som jag har spelat det på i alla fall. Yes. Jag tycker det är ett bra exempel på Alla de här skitspelen som finns Som, som överöstes oss Men som barn så hade man inte så mycket val Fick man ett spel så var man ju tvungen att spela det Man har inte råd att köpa spel liksom. Nej, man... Så man var ju tvungen att nöta det oavsett Jag var ju glad det var liksom, Absolut. Fick man Dragon Slayer på julafton jul, Då var ju bara <laughs> Ja det är väl <laughs> det som är kanske Det går väl kanske gränsen då Det är väl det man <laughs> faktiskt kan säga att Nej det här är inte bra för mig det är inte bra för min mentala styrka. Yes. Nej, vi börjar närma oss en timmes gränsen faktiskt. Så vi ska väl ta börja runda av. Mm. Har du något slutord du vill säga ute i etern, Daniel? Ja, det var trevligt att vara med. och eh, som jag får fått tillstånd att plugga mitt skit så får jag göra det då. Absolut. Do it. <laughs> Om man vill lyssna på svettig 8- och 16-bitars musik så kan man lyssna på Byta till kaffet. Bara, så hittar man dit Vill man se gamla spel och en gammal mans kan man gå till twitch.tv Slash Och vill man se Melodifestivalen 84 till exempel kan man gå till Youtube Och göra det Så det finns lite av varje Härligt ja, det, Jag rekommenderar det varmt Jag följer dig själv överallt På de här ställena så. Det är fantastiskt Underhållande Overhang Ja, det kräver väl en viss personlighet tror jag, men bara man har den så är man med liksom. Mm. Har du något slutord du vill säga, Kristoffer? Uh, nej, jag går väl tillbaka i min grotta och ska lira lite spel. som att jag har sak saknar en del. Och då är jag en Amiga emulator och så alltså. ja, Emulator? Ja, uh, nej, jag menar... Gå ja, hem och gräva upp Amigan. Gräva fram ja. miga Och dina sex. originalspel som den har Precis. Så, ja uh, nej, det blir mycket game. Yes ja, Som slutord vill jag bara säga Saker jag inte riktigt hantar upp Internet Archive har faktiskt lagt ut Typ över tusen Windows 3.x Spel helt gratis Ifall man vill spela i direkt i webbläsaren Typ Yes Ball och allt vad man nu Spelar Winski och grejer ja, nu blir jag lockad Nu ska jag genast in och spela <laughs> Och sen så vill jag säga eh, grattis till Lemmings. 25 år. Ja, och. Eh, I förrgår. Alla hjärtans dag i och för sig. Två dagar sent. Eh, ja. Det, det vill, är... jag, vill jag få sagt också. Där har man ju spenderat en hel del tid. De har man ju klarat nästan allihop. Ja, ah, du ja. <laughs> ja, visst. <laughs> Nej, men Lemmings är fantastiskt. Det var kul att du nämnde det. Det visste jag faktiskt inte om. Eh, så ett spel som kommer förfölja en genom alla tider. ja. Mm. 91, 1991, 14 februari släpptes det. Aj, aj, aj, åldersångesten kryper på här nu. <laughs> Men det var nog allt för denna gång. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. GG! GG! GG!